bora ndio a ah. hapa hapa hapa duani hapo aio baka kujipanda simpaka nipate uwezesho bwana watu wengi wa, wa, zuizanya, wa nani ambaye ajibu kama hizo sana aram huwa na wanajua kila kitu wanachokudanganya mbono atikamata wanalaramika ah hizo vya kwao Yaki... ah, yake aio wanailiwa na wao wenyewe baada suviingili kuna mtu anabenya yake akicheka kiwandani bei yake hiyo yacho hata muko patia wanajua. wanajua wenye ndoa hii ndio na katapana wa wa wa hii serikali ya serikali ya hilo hii hapo susiti na ya ya